45. «Я хочу спочатку її побачити», – вимагав Дональд. «Дайте мені її побачити, а потім я вам скажу». Він чекав, поки Турман або доктор Снід дадуть відповідь. Троє стояли в кабінеті Сніда в криокамерному крилі. Дональд домовився із Турманом про те, щоб спуститися ліфтом, і тепер продовжував торгуватися. Він підозрював, що саме ліки його сестри були причиною того, що він не міг забути. Він обміняв би це відкриття на інше. Він хотів знати, де вона… Хотів її побачити. Між двома чоловіками промайнуло щось невисловлене. Турман повернувся до Дональда з попередженням. Її не ну розбудять, сказав він. Навіть заради цього. Дональд кивнув. Він побачив, що тільки ті, хто створює закони, можуть їх порушувати. Доктор Снід повернувся до комп'ютера на своєму столі. Я пошукаю її. Не потрібно, сказав Турман. Я знаю, де вона. Він вивів їх із кабінету і повів коридором по головні кімнати зміни, де Дональд проснувся як троє багато років тому. По зморозильну камеру, де він проспав століття, аж до інших дверей, таких самих, як і всі інші. Код, який ввів Турман, був іншим. Дональд міг це визначити за дисонансним чотиринотним звуком, який видавали кнопки. Над клавіатурою він розглядів невеликими літерами слова «аварійний персонал». Замки заскріпіли, як старі кістки, і двері поступово відчинилися. Пара супроводжувала їх всередину, тепле повітря з коридору стикалося з прохолодою моргу. Там було менше десятка рядів камер, загалом, мабуть, 50 або 60 одиниць, трохи більше, ніж повна зміна. Дональд зазирнув в одну з камер, схожих на труни, на склі якої було поветиння синього і білого льоду, і побачив всередині виразне обличчя. Замерзлий солдат. Принаймні так, підказувала йому уява. Турман провів їх між рядами і колонами, а потім зупинився біля однієї з камер. Він поклав руки на її поверхню з чимось на зразок ніжності. Його видих випаровувався в повітрі. Це робило його сиве волосся і сувору бороду схожими на покриті іним. «Шарлота», – прошепотів Дональд, дивлячись на свою сестру. Вона не змінилася, не постаріла ані трохи. Навіть синій відтінок її шкіри здавався нормальним і очікуваним. Він звикав бачити людей у такому вигляді. Він протер маленьке віконця, щоб очистити його від повутини інею і здивувався своїм худим рукам, і здавалося б крихким суглобам. Він атрофувався, він постарів, а його сестра залишалася такою самою. «Я колись зачинив її такою», – сказав він, дивлячись на неї. «Я зачинив її такою в своїй пам'яті, коли вона пішла на війну. Наші батьки зробили те саме. Вона була просто маленькою шарлотою». Відвернувши погляд від неї, він розглядав двох чоловіків по той бік капсули. Снід почав щось говорити, але Турман поклав руку на плече лікаря. Дональд повернувся до сестри. «Звичайно, вона виросла більше, ніж ми знали. Вона вбивала людей там. Ми говорили про це після того, як вона вирішила, що я достатньо виріс». Він засміявся і похитав головою. «Моя молодша сестра чекала, поки я виросту». Сльоза впала на замерзле скло. Сіль прорізала лід і залишила за собою чіткий слід. Дональд витер її зі скрипом, а потім злякався, що може її потривожити. «Вони будили її посеред ночі», – сказав він. «Кожен раз, коли ціль вважалася, як вона це називала, придатною для дій, вони будили її». Вона казала, що дивно було переходити від снів до вбивств. Як це все не мало сенсу. Як вона засинала і бачила в голові відеозаписи, останній кадр з наближення ракети, яку вона направляла на ціль. Він вдихнув і подивився на Турмана. Я думав, що це буде добре, що їй не може бути заподіяно шкоди, розумієте? Вона була в безпеці десь у трейлері, а не там у небі. Але вона скаржилася на це. Вона сказала своєму лікарю, що не відчуває себе добре, перебуваючи в безпеці і роблячи те, що робила. Люди на передовій мали страх як виправдання. Вони мали інстинкт самозбереження. Причину вбивати. Шарлота вбивала людей, а потім йшла в їдальню і їла шматок пирога. Так вона сказала своєму лікарю. Вона їла щось солодке і не відчувала смаку. «Який це був лікар?» – запитав Снід. «Мій лікар», – відповів Дональд. Він витер щуку, але не соромився сліз. Будучи поруч із сестрою, він відчував себе сміливим і відважним, менш самотнім. Він міг дивитися в минуле і в майбутнє в обидва боки. «Геллен турбувалася про моє переобрання». Шарлота вже мала рецепт, її діагностували ПТСР після її першого відрядження, тож ми продовжували виписувати ліки на її ім'я навіть за її страховкою. Снід махнув рукою, просячи надати більше інформації. Який рецепт? Пропра, відповів Турман. Вона приймала про не так? І ти хвилювався, що преса дізнається, що ти самолікуєшся. Дональд кивнув. Гелен хвилювалася. Вона думала, що може вийти назовні, що я приймаю щось від своїх. Диких думок. Таблетки допомагали мені про них забути, тримали мене в рівновазі. Я міг вивчати регламент, і все, що я міг бачити, – лише слова, а не їх значення. Не було страху. Він подивився на сестру, нарешті зрозумівши, чому вона відмовилася приймати ліки. Вона хотіла страху. Він був їй необхідний, бо завдяки йому вона почувалася більш людиною. «Я пам'ятаю, як ти казав мені, що вона їх приймала», – сказав Турман. «Ми були в книгарні». «Ти пам'ятаєш свою дозу?» – запитав Снід. «Як довго ти їх приймав?» Я почав їх приймати після того, як отримав регламент для читання. Він спостерігав за Турманом, шукаючи будь-які ознаки зміни виразу обличчя, але не побачив нічого. Гадаю, це було за два-три роки до конвенції. Я приймав їх майже щодня, аж до того часу. Він повернувся до Сніда. «Я б мав їх з собою під час орієнтації, якби не загубив їх того дня на пагорбі. Гадаю, я впав. Я пам'ятаю, як падав Снід повернувся до Турмана. Неможливо передбачити, якими можуть бути ускладнення. Віктор ретельно перевіряв адміністративний персонал на вживання психотропних препаратів. Усі пройшли тестування. Я ні, сказав Дональд. Снід повернувся до нього. Усі пройшли тестування. Не він. Турман вивчав поверхню капсули. Була зміна в останній момент. Підміна. Я поручився за нього. І якщо він отримав їх на її ім'я то у його медичній карці не було б нічого. «Ми повинні повідомити Ерскіна», – сказав Снід. «Я міг би попрацювати з ним. Ми могли б придумати нову формулу. Це могло б пояснити деякі імунітети в інших бункерах». Він відвернувся від капсули, ніби йому потрібно було повернутися до свого кабінету. Турман подивився на Дональда. «Тобі потрібно більше часу тут». Дональд деякий час дивився на свою сестру. Він хотів її розбудити, поговорити з нею. Можливо, він міг би повернутися іншим разом, просто щоб відвідати її. «Я, можливо, повернуся», – сказав він. «Побачимо». Турман обійшов капсулу, поклав руку на плече Дональда і легенько співчутливо остизнув його. Він повів Дональда до дверей, а той і не озирнувся, не перевірив на екрані нове ім'я своєї сестри. Йому було байдуже. Він знав, де вона, і для нього вона завжди буде Шарлотою. Вона ніколи не зміниться. «Ти добре вчинив», – сказав Турман. «Це дійсно добре». Вони вийшли в коридор, і він зачинив за ними товсті двері. «Можливо, ти натрапив на причину, чому Віктор був так зациклений на твоєму звіті?» «Справді?» – Дональд не бачив зв'язку. «Я не думаю, що його взагалі цікавило те, що ти написав», – сказав Турман. «Я думаю, що його цікавив ти».